despre cel ce, văzând slava lui Dumnezeu, se află sub lucrarea preasfântului Duh, despre faptul că Dumnezeu este înăuntru și în afara tuturor, dar și sezizabil și nesezizabil de cei drepți. despre faptul că noi suntem casa lui David și despre faptul că, făcându-se multe mădulare, Hristos, Dumnezeul nostru, este și rămâne același unul, și ne împărțit, Descoperindu-te tu, stăpâne al tuturor, și arătându-ți mai clar slava feței tale, sunt cuprins de o frică de sus văzându-te pe tine, pe cât îmi e cu putință mie celui umilit prin fire. Și stăpânit de teamă, mă minunez și zic, toate ale tale întreg înțelegerea mea, Dumnezeul meu, căci sunt necurat și cu totul nevrednic, să te văd pe tine, stăpânul curat și sfânt, căruia se închină îngerii și îi liturghisesc cu cutremur și de-a cărui față se clatină toată zidirea. Dar când eu spun acestea și închid ochii sau când îmi întorc mintea în jos ca să nu văd sau să privesc arătarea ta copleșitoare, atunci mă tânguiesc lipsit de frumusețea ta, Dumnezeu meu, nesuportând despărțirea de tine, singurul iubitor de oameni. Dar tânguindu-mă eu și plângând, mă luminează întreg, dar vai... Uimit de aceasta, plâng și mai mult, minunându-mă de mila ta față de mine, risipitorul. Atunci văd marea urâțenie a trupului meu și nevrednicia ticălosului meu suflet. Și când, recunoscându-le pe acestea, strig cine sunt eu, Dumnezeule și făcătorul al tuturor, și ce bine am făcut peste tot în viață, sau ce porunca a ta am împlinit vreodată ca să mă învrednicești de o astfel de slavă pe mine, umilitul, și de unde și pentru ce mă lumineze astfel și mai învrednicit de aceasta pe mine, ticălosul, noaptea și ziua, căci n-am însetat vreodată căutându-te pe tine, împăratul meu, n-am pătimit de ostenelile pentru poruncile tale, N-am răbdat încercări și bătăi ca toți sfinții care au răbdat acestea din veac, ca numărându-mă printre ei, Hristoase, să mă mântuiești. Și tremur că nu mă mântuiești pe mine, Leneșu, fără fapte, chiar dacă ești foarte iubitor de oameni, ca creator al lor, fiindcă aud pe Pavel zicând, Credința fără fapte este moartă și tremur de frica pedepsei care mă așteaptă sigur acolo pe mine, nepăsătorul. Cum aș îndrăzni, deci, să fiu numărat ca și credincios, stăpâne, cu cei care au lucrat înainte de mine, eu care n-am păzit vreodată nicio poruncă, deși... Știu că toate le poți, toate le faci cum voiești, și dai și celor din urmă ca și celor din tâi, Ba celor din urmă o minune înaintea celor din tâi. Matei 20, 9-10 Acestea, spunându-le ție, făcătorule al lumii, ție, care străluceai mai înainte de sus, apoi iarăși, te-ai ascuns de mine și pe urmă iarăși m-ai înconjurat cu raze, te văd deodată venind în mine întreg, cel ce te-ai arătat înainte, dar te-ai ascuns iarăși în nor, ca un soare cu totul fără raze, deci, precum soarele este apropiat celor ce-l văd și așa se arată oarecum întreg tuturor, așa și tu îmi ești apropiat, ascuns înăuntru meu tu, cel neapropiat făcându-te văzut ochilor mei și crești precum singur știi câte puțin, arătându-te tot mai strălucitor, fulgerând tot mai luminos, iar altădată mi te arăți iarăși cu totul neapropiat, pentru aceea măresc și necuprinderea ta. Și vestind bunătatea ta stric către tine, slavă celui ce a slăvit astfel ființa noastră, slavă nemăsuratei tale pogurări la noi mântuitorule, slavă milei, slavă puterii tale mântuitorule, slavă ție că rămânând neschimbat, nemodificat și fiind întreg mișcat ești purura în mișcare. Întreg în afara zidirii, dar întreg și în toată zidirea, umpli întreg toate, fiind întreg în afara tuturor, ești deasupra tuturor stăpâne, dincolo de tot începutul mai presus de toată substanța, mai presus de firea firii, fiindcă tu însuți făcătorul tuturor, te-ai făcut fiul aceluia și noi ne-am făcut fii ai tăi după har. Tu te-ai făcut rudă cu noi prin trup, noi am fost făcuți ruda ta prin Dumnezeire, căci luând trup ne-ai dat nouă Duh Dumnezeesc, și ne-am făcut toți o casă unică a lui David, prin ceea ce e propriu ție, prin înrudirea cu tine. Tu ești domn al lui David în Duh, iar noi, fii ai lui David... Toți seminția ta dumnezeiască Și adunându-ne noi devenim o casă unică Adică toți înrudiți, toți frați ai tăi Și cum, cum nu este aceasta o minune înfricoșătoare Sau cum nu se va cutremura oricine înțelege aceasta și afla aceasta Că ești cu noi acum și în veci și ne faci pe fiecare casă și locuiești în noi toți și tu te faci casă tuturor și locuim în tine, fiecare dintre noi, Mântuitorule, întreg cu tine, întreg și tu ești cu fiecare dintre noi, singur cu El, singur și în același timp ești întreg, singur deasupra noastră. Ești deci Acum în noi, făcând toate minunile, care minuni, ascultați puține dintre cele multe, căci, deși și toate cele ce le-am spus întregui mira, ascultă acum unele mai înfricoșătoare ca acelea. Ne facem mădulare ale lui Hristos, iar Hristos mădularele noastre. Și mâna lui Hristos și picioarele lui Hristos sunt ale mele, Practică losul, și au văzut și văd slava ta, Dumnezeirii dumnezeiești, singuri credincioșii, Iar toți necredincioșii văzându-te au rămas orbi, Lumină a lumii, deși credincioșii te-au văzut, Și atunci și te văd și acum pururea, și te au ca pe cel ce ești și locuiești împreună cu ei în întunericul vieții, ziditorul tuturor, ca pe un soare neapus, ca pe un sfet nestins, necuprins deloc de întuneric, Ioan 1,5, dar luminând pururea pe cei ce te văd pe tine. Deci, fiindcă tu, cum s-a spus, ești în afara tuturor și pe cei ce îi luminezi îi faci să iasă din cele văzute, Precum tu ești acolo sus împreună cu tatăl tău și ești același întreg nedespărțit de noi și iarăși fiind în lume, ești neîncăput în lume, fiindcă fiind în toate, ești același mai presus de toate, așa și noi, robii tăi, cei ce ne aflăm în mijlocul celor sensibile și în afara celor nevăzute, nesocoți. Și ne urci în întregime cu tine în lumina ta Și ne faci din muritori nemuritori Și rămânând ceea ce suntem, ne facem prin harul tău Fii asemenea ție, Dumnezei, ce văd pe Dumnezeu Cine deci nu va alerga spre tine, singurul iubitor de oameni? Cine nu va urma ție? Cine nu va spune din iubire iată, aruncându-le toate, vom urmație stăpânului, plin de compătimire, blând și iubitor, Matei 19 cu 47, care așteaptă pururea întoarcerea noastră, care nu voiește moartea celor ce l-au supărat, care săvârșește în noi minunile înfricoșătoare de care auzind. S-au săvârșit o denioară în casa lui David, ne uimim. Iar ele sunt acestea. Casa lui David suntem noi, iar cei înrudiți cu acela, dincolo de toți vecii, dincolo de toată lumina Mântuitorule, mai presus de ființele spirituale. Căci și acelea sunt opera ta. Mai bine zis, sunt opera cugetării tale. Căci tu ești nimic din toate, ci mai presus de toate cele ce sunt și din aceea despărțit de toate, fiind cugetat mai presus de toate cele ce sunt, nevăzut, neapropiat, de neapucat, de nepipăit și fiind neînțeles rămâi schimbat. Fiind întreg, simplu, ești întreg, variat și mintea nu poate să înțeleagă deloc varietatea și armonia slavei frumuseții tale, deci, cel ce nu ești nimic din toate, ca mai presus de toate, cel ce ești înainte de toate ca Dumnezeul tuturor, nevăzut, neapropiat, neapucat, nepipăit, te-ai făcut și muritor, ai intrat în lume și te-ai arătat tuturor apropiat prin asumarea trupului, dar te-ai făcut cunoscut credincioșilor și prin slava Dumnezeirii și te-ai făcut deapucat cel cu totul de neapucat și întreg văzut același cel tuturor nevăzut. Iar eu, nevrednicul, sunt mâna și piciorul lui Hristos, mișc mâna și Hristos întreg e mâna mea. Înțelege și dumnezeirea nedespărțită, mișc piciorul și iată strălucește ca acela. Să nu spui că hulesc și primește aceasta și închină lui Hristos care face aceasta și așa toate mădularele fiecăruia dintre noi, căci dacă vrei și tu te vei face mădularul lui, vor veni mădulare ale lui Hristos și Hristos mădularele noastre și pe toate cele urâte le va face frumoase, împodobindu-le cu frumusețea și slava Dumnezeirii și vom deveni toți împreună Dumnezei prin Dumnezeu, nemai văzându-ne a trupului nostru, ci făcându-ne întregi asemenea trupului lui Hristos. Și fiecare mădular al nostru va fi Hristos întreg, căci făcându-se El multe rămâne unul neîmpărțit și fiecare parte e același Hristos întreg. Deci, ai cunoscut fără îndoială pe Hristos și... În degetul meu și în fiecare glandă. Și nu tremuri sau nu te rușinezi de aceasta. Dumnezeu nu s-a rușinat să se facă asemenea ție, iar tu te rușinezi că te-ai făcut asemenea lui. Eu nu mă rușinez că m-am făcut asemenea lui, dar când tu ai spus că acela s-a făcut asemenea unui mădular rușinos, m-am temut că tu ai spus o blasfemie." Dar nu trebuie să te temi, fiindcă nu e nicio blasfemie în aceasta, pentru că sunt mădulare ascunse ale Lui Hristos, fiindcă sunt acoperite și prin aceasta se fac mai cuvincioase decât celelalte, ca mădulare ascunse de toți nevăzute ale celui ascuns, din care se dă sămânța unei uniri dumnezeiește între ființe. E o sămânță dumnezeiască ce ia chip după formă dumnezeiască, ce ia chip din dumnezeirea întreagă însăși, căci e Dumnezeu întreg, cel ce se unește cu noi o înfricoșătoare taină și se săvârșește cu adevărat o nuntă negrăită și dumnezeiască, căci Dumnezeu se unește, adică se amestecă cu fiecare și voi spune iarăși aceasta cu plăcere, și fiecare se unește cu stăpânul, deci, dacă ai îmbrăcat pe Hristos întreg cu tot trupul tău, vei înțelege fără să te rușinezi cele ce-ți spun, dar dacă tu n-ai făcut nimic sau dacă ai pus pe sufletul tău numai o mică parte din veșmântul neprihănit al lui Hristos, ea se va afla pe vechea ta cămașă, numai într-un loc și te vei rușina de toate celelalte modulare ale tale, având mai degrabă tot trupul tău murdar, căci fiind îmbrăcat cu veșminte murdare, cum, te, cum nu te vei rușina? Când eu spun aceste lucruri, adică înfricoșătoarea taină despre mădularele sfinte și văd această mare slavă a lor și mintea luminată și mă bucur, negândindu-mă la nimic trupesc, tu vezi carnea ta murdărită și parcurgi cu mintea faptele tale necuvenite și mintea ta se înnoroiază ca un vierme de acestea, pentru aceea lipsești de Hristos și de mine rușina ta și spui, Nu te rușinezi de cele urâte, mai bine zis să cobori pe Hristos la mădularele urâte, iar eu îți zic iarăși, Privește pe Hristos în pântece și curgete la cele din lăuntru pântecelui și la cel ce a fost în el, din care a ieșit Dumnezeu trecând prin el. Vei afla în aceasta mai mult decât cele ce ți-am spus. Vei afla toate cele ce le-a primit spre slava noastră, ca nimeni să nu se rușineze imitându-l pe el, nici să spună și să suporte cele ce le-a suportat el Acela s-a făcut întreg om și a rămas Dumnezeu întreg Și fiind unul nu s-a împărțit Dar s-a făcut bărbat desăvârșit Și același este și Dumnezeu întreg în toate mădularele Așa s-a întâmplat și acum în timpurile din urmă Cu Sfântul Simeon, Evlaviosul, Studitul acesta nu s-a rușinat de mădularele nici unui om, nu s-a rușinat nici să le vadă pe ale cuiva goale, nici să fie văzut gol, căci avea pe Hristos întreg și era el însuși Hristos întreg și toate mădularele sale și mădularele oricui altul, pe toate la un loc și pe fiecare în parte, el le privea pururea ca pe Hristos. El rămânea neclintit, netulburat și nepătimitor ca fiind întreg Hristos însuși și văzând ca Hristos în toți ce, ce s-au botezat și au îmbrăcat pe Hristos întreg. Dar dacă tu când ești gol și trupul tău atinge alt trup, aceasta îți răsculește poftă de femeie ca unui asin sau un cal pentru că îndrăznești să bănuiești pe Sfânt și hulești pe Hristos care s-a unit cu noi și a dăruit nepătimirea slujitorilor tăi, Sfinți? De fapt, El se face mire, auzi? În fiecare zi și sufletele tuturor sunt mirese și se săvârșește nunta în chip duhovnicesc, unindu-se în chip vrednic de Dumnezeu cu ele și... Nu le produce nicio stricăciune, ci, deși le ia stricate și se unește cu ele, îndată le face nestricate. Și cele întinate mai înainte de stricăciune le văd toate sfinte, nestricate, cu totul vindecate. Și slăvesc pe milostivul, doresc pe cel frumos și se alipesc întregi de iubirea întreagă. Mai mult, primind cum am spus sămânța sfântă, dau chip în lăuntrul lor lui Dumnezeu întreg. Ce este deci neadevărat în aceasta, părinților? N-am vorbit corect despre lucruri dumnezeiești? N-am spus ceva care nu se abate de la scriptură? Dacă deci tu ai îmbrăcat rușina tropului tău și n-ai golit mintea, N-ai dezbrăcat sufletul, desigur n-ai putut vedea lumina fiind acoperit de întuneric. Deci ce să-ți fac? Cum să-ți arăt tainele înfricoșătoare? Cum te voi introduce în casa lui David? Ea este de neapropiat celor neglijenți ca mine, este cu totul nevăzută celor orbi asemenea mie, e cu totul departe de cei necredincios și leneși străină de toți cei vicleni, de toți cei iubitori de lume, precum le lipsește cu totul celor iubitori de slava, deșartă, ca una ce e mai presus de cer și de adâncul fără fund. Și cine sau cum va urca cineva la cer sau va pogorâi sub pământ cercetând adâncurile fără fund și căutând mărgăritarul foarte mic asemenea grăuntelui de muștar, cum îl vei putea afla? Dar adunați-vă, o copii, dar veniți, o femei, alergați-o, părinți, înainte de a veni sfârșitul și jeliți cu mine, plângeți toți, căci după ce, mici fiind, am primit în botez copii fiind pe Dumnezeu, mai bine zis, ne-am făcut fii ai lui Dumnezeu Păcătuind, am fost aruncați în data afară, din casa lui David, și am pătimit-o aceasta cu nesimțire să alergăm iarăși spre ea prin păcăință, căci nu vă înșelați, cei scoși de acolo nu pot intra în lăuntru altfel, nici nu pot vedea tainele ce s-au săvârșit în ea și se săvârșesc și acum și în veacuri nesfârșite în Hristosul și Dumnezeu meu, căruia se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea, acum și în veci. Amin.